10. Коли Люк дістався кафетерію, там уже було безлюдно. Тільки самотній прибиральник, Фред, як було зазначено на бейджику, мив шваброю підлогу. Для ланчу ще було зарано, але на столі біля дверей стояла миска з фруктами, апельсини, яблука, виноград і пара бананів. Люк узяв яблуко, потім пішов до торгівельного автомату і за один жетон купив пачку попкорну. «Сніданок чемпіонів», – подумалося йому. «Мама від такого розсатаніла б». Люк поніс їжу в кімнату відпочинку і визирнув у вікно на дитячий майданчик. Джордж і Еріс сиділи за столиком для пікніків і грали в шашки. Ейвері грався на батуті, стрибав невисоко та обережно. Нікі і Гелен ніде не було видно. «Це, мабуть, найгірше поєднання інгредієнтів, що я колись бачила», – сказала Каліша. Люк підстрибнув. Кілька зерняток попкорну вилетіли з торбочки і упали на підлогу. «А що б тобі? Налякати людину до смерті? От розвага, правда?» «Вибач». Каліша присіла, підібрала розсипаний попкорн і кинула собі до рота. «З підлоги?» – спитав Люк. «Повірити не можу, що ти це зробила. Правило п'яти секунд». «Згідно з Національною службою охорони здоров'я, тою, що в Англії, правило п'яти секунд – це міф. Сон рябої кобили». Що, в обов'язки генія входить руйнування ілюзій? Ні, я просто. Каліша всміхнулась і підвелась. То я жартую з тебе, Люку. Вітрувата дівчина з тебе жартує, втямив? Так. Ректальний градусник мав? Так, і давай про це не будемо. Домовились. Хочеш пограти в крибич до ланчу? Крибич. Картярська гра на двох зі спеціальною дошкою для підрахунку очок. Якщо не знаєш правил, я тебе навчу. Знаю, але не хочу. Мабуть, я трохи побуду в себе в кімнаті. Міркуватимеш над ситуацією? Щось типу того. Побачимось за ланчем. Як пролунає тентелень? – сказала Каліша. Згода. Не журися, маленький герой, і дай мені п'ять. Вона підняла руку, і Люк помітив, що між великими вказівними пальцями вона щось стискає. Він притис свою білу долоню до її коричневої і між їхніми руками перейшов складений обривок паперу. «Забачимось, хлопче. Каліша рушила на майданчик. Повернувшись до себе, люк влігся на ліжко, вмостившись на бік обличчям до стіни і розгорнув папірець. Ось що написала Каліша малесенькими, дуже охайними друкованими літерами. «Зустрінься з морін біля автомата з льодом навпроти кімнати Ейвері. Чим швидше! Записку з моїй туалеті!» Люк зібгав папірець, пішов у ванну кімнату і впустив його в унітаз, знімаючи при цьому штани. Він почувався дивно, наче грався в шпигунів із малечею, та водночас зовсім не безглуздо. Йому ой як хотілося вірити, що хоч у Лямізон дішє немає камер спостереження, але до кінця повірити в це він не міг. Лямізон душі дім для срання французька. Автомати з льодом. Там, де з ним учора говорила Морін. А це вже цікавіше. Зі слів Каліші, в передній половині було кілька місць, де аудіоспостереження працювало погано чи не працювало взагалі, але Морін надавала перевагу саме цій локації. Може, там вона безпечніше почувалась? Ймовірно, через надто мінливий автомат. А може, Люк просто робить висновки без достатньої кількості фактів? Перед зустрічю з Морін він хотів зайти на сайт Star Tribune і вже сів за комп'ютер. Навіть запустив містера Гріфіна – але на тому і зупинився. Чи йому справді так хочеться знати? Що, як приміром, ці покручі, ці почвари брешуть і його батьки померли? Зайти на трибу в пошуках цієї інформації – все одно, що поставити життя на колесо рулетки в казино. Не зараз, вирішив Люк. Може, коли минеться відчуття приниження після термометра, але не зараз. Може, він вчиняє як з цикун, то й нехай. Люк вимкнув комп'ютер і прогулявся в інше крило. Морін біля автомату не було, але її візок із білизною стояв трохи далі коридором Ейвері, як його тепер називав про себе Люк. І він чув, як покоївка співає щось про дощові краплі. Люк пішов на звук голосу і побачив, як вона стелить свіжі простирадла у кімнаті, завішеній постерами Всесвітньої федерації реслінгу зі здоровецькими бугаями у спандексових шортах. Ті були з вигляду такі злісні, наче ковтали цвяхи, а виплювували вже скрипки. «Добрий день, Морін. Як справи?» «Добре. Спина трохи болить, але в мене є мотрин. Хочете допоможу?» «Дякую, але це вже остання кімната. Я майже закінчила. Дві дівчинки і один хлопчик. Скоро мають прибути. Це хлопчача кімната». Вона вказала на постери і розсміялася. «А то ти сам не здогадався». «Ну, я думав набрати трохи льоду, але в мене в кімнаті немає відерця. Вони складені в комірці біля автомата». Марін випрямила спину, вперла руки в поперек і скривилася. Люк почув, як хрустять у неї хрящики. О. так набагато краще. Ходімо, покажу. Тільки якщо вам не складно. Зовсім не складно. Ходи. Можеш поштовхати візочок, якщо хочеш». Поки вони крокували коридором, Люк міркував про свої дослідження проблеми Морін. Одна жазка статистика особливо впадала в око. Американці заборгували понад 12 трильйонів доларів. Гроші витрачені, проте не зароблені, просто обіцяні. Такий парадокс міг сподобатися тільки бухгалтеру. Велика частина цього боргу була пов'язана з іпотекою на житло і бізнес, але вагома доля позик вела також до маленьких пластикових прямокутників, які всі ми носимо в гаманцях і сумочках. Такий собі оксикодон американського покупця. Оксикодон. Опіоїдний анальгетик. Морін відчинила невеличку комірчину праворуч від автомата з льодом. Можеш сам собі одненько дістати, щоб я не нахилялася? Хтось один нерозумний запхав усі відра в самий кінець. Люб потягнувся по відро і водночас тихо заговорив. Каліша описала мені вашу проблему з кредитками. Я, мабуть, знаю, як усе залагодити, але це багато в чому залежить від вашого офіційного місця проживання. Мого офіційного? У якому штаті ви мешкаєте? Я? Мурін швидко знижка роззирнулася. Ми не маємо права ділитися особистою інформацією з пожильцями. Мені це коштуватиме роботи, якщо дізнаються. І не тільки роботи. Люку, чи можу я тобі довіряти?» «Триматиму рот на замку». «Я живу в Вермонті, місто Белінгтон. Саме туди поїду на відпускному тижні». Сказавши це, Люку, вона наче зняла якусь внутрішню заборону. І хоч говорила Морін тихо, слова з неї просто виливалися. «Щойно почнеться відпустка, я першим ділом матиму стерти з телефону купу надокучливих дзвінків. А коли дістануся додому...» Ще одну купу з автовідповідача на тому телефоні, ну на міському. Коли автовідповідач переповнюється, то в поштовій скринці під дверима мені лишають листи, попередження, погрози. Автівка, то її нехай забирають коли завгодно, вона вже розваль. Але тепер йдеться про мій дім. За дім я вже розрахувалась, без його допомоги. «Погасила іпотеку з премії за підписання контракту, коли влаштовувалася сюди на роботу. І саме через це я і влаштувалася. Та будинок все одно заберуть. Пропаде те, як його там?» «Майнове право», – пошепкимовив Люк. «Точно, воно!» Запалі щоки морін взялися рум'янцем. Чи то від сорому, чи то від люті, Люк не знав, напевне. А коли вони заберуть будинок, то забажають собі все те, що я відкладала на чорний день. Але ж то не для мене? Не для мене, і вони все одно заберуть. Так вони кажуть. Він аж стільки боргів назбирав. Люк був вражений. Не чоловік, а якийсь автомат з витрачання грошей. Так. Тихіше. Однією рукою Люк тримав пластикове відерце, а другою відчинив кришку, щоб набрати льоду. «Вермонт – це добре. Там не прийняли статут про спільне майно». «Що це означає?» «Те, чого ви не знаєте, а вони тільки з цього раді», – подумав Люк. «Ви стільки всього не знаєте їм на радість. Бо коли муха сідається на липкий папір, то нехай там і лишається». Люк зняв із дверця автомата пластиковий черпак і здав, що розбиває грудки льоду. «Ті картки, що він ними користувався, вони на ваше ім'я чи на його?» Звісно, що на його. Та докучають мені, оскільки ми й досі офіційно одружені, а номери рахунку однакові. Люк почав наповнювати пластмасове відерце. Дуже повільно. Вам кажуть, що це законно і звучить це дуже вірогідно, але вони не мають права цього робити. У Вермонті це протизаконно, як і в більшості штатів. Якщо він користувався своїми картками і на чеках стоїть його підпис, то це його борг. А мені кажуть, що наш, спільний. Вам брешуть, похмуро мовив Люк. Із приводу телефонних дзвінків. Чи були якісь виклики після восьмої вечора? Морін стишила голос до лютого шепоту. Смієшся? Вони інколи у півночі телефонують. Платіть, інакше наступного тижня банк забере у вас будинок. Повернетесь додому, а там уже замки змінені і меблі на моріжку стоять. Люк читав про таке, як і про гірші ситуації. Як колектори погрожують викинути батьків із будинку для престарілих. Погрожують на посісти на дітей, які щойно досягли повноліття і прагнуть фінансової незалежності. Що завгодно, аби урвати хоч якийсь відсоток від своїх поборів. Добре, що ви здебільшого не маєте змоги взяти слухавку і виклики переадресовуються на голосову пошту. Вам же не дозволяють приносити сюди мобільні телефони? «Ні, господи, в жодному разі! Він у мене замкнений у машині. Ну, не тут. Я раз змінила номер, але вони й нові роздобули. Як їм вдалося?» «Легко», – подумав Люб. «Не видаляйте ці виклики, збережіть. На них стоятиме час. Колекторським агенціям заборонено дзвонити клієнтам, а саме так вони називають таких людей, як ви, після восьмої вечора». Люк спорожнив відерце і знову взявся його наповнювати, цього разу ще повільніше. Морін дивилася на нього зачудовано, у погляді закльовувалася Надія, але Люк майже не помічав цього. Він заглибився в проблему, відстежував маршрути до вихідного пункту, де всі ці кредитні лінії можна буде обрубати. «Вам потрібен адвокат». Але навіть не думайте звертатися до тих фірм про дисвітів, що їх рекламують на кабельному телебаченні. Вони спочатку обберуть вас до нитки, а потім оголосять банкрутом за сьомою статтею. Так ви ніколи не повернете собі рейтинг кредитоспроможності. Вам потрібен добропорядний юрист із вермонту, який спеціалізується на списанні боргів, знає на пам'ять акт про сумлінні практики стягнення боргів і ненавидить цих кровопивців. Я сам досліджую це питання і дізнаюся для вас ім'я адвоката. А ти зможеш? Безсумнівно. Якщо в нього спершу комп'ютер не заберуть. Адвокату треба буде дізнатися, яка саме колекторська агенція намагається витрусити з вас гроші. Хто вас залякує і телефонує серед ночі? Банки і кредитні компанії не люблять оприлюднювати імена посіпак, що вони їх називають. Але якщо акт про сумлінну практику не скасують, а впливові люди у Вашингтоні саме цього і домагаються, то хороший адвокат змусить банк назвати своїх колекторів. Люди, які вам телефонують, весь час переступають межу. Купка покидьків, що сидять у бойлерній. Офіс, де оператори практикують агресивні методи торгівлі телефоном, особливо якщо йдеться про ризикові інвестиції тощо. Які майже нічим не відрізняються від покидьків, що працюють тут. Що таке бойлер? Ти... Не зважайте. Пояснення забрало багато часу. Хороший юрист із погашення заборгованості піде в банк із записами з вашого автовідповідача і поставить їх перед вибором. Або вони пробачають вам борг, або ви йдете до суду і звинувачуєте їх у незаконних методах стягнення боргів. Банки ненавидять судитися, особливо коли загал може дізнатися, що вони наймають хлопців з когорт-зарізяк із фільмів Скорсезе. «То ти вважаєш, що я не мушу виплачувати борг?» Морін наче от отеріла. Люк подивився прямо в її втомлене, занадто бліде обличчя. «Ви самі в чомусь винні?» – Морін похитала головою. «Але ж там така велика сума! Він оздобив собі квартиру в Олбані, понакуповував музичних центрів, комп'ютерів і телевізорів з пласкими екранами. У нього є полюбовниця, то він і її речі купує, а ще любить казино. І ще все тривало роками!» А я, дурепа, нічого не підозрювала, поки вже запізно не стало. Ще не пізно. Ось що. «Привіт, Люко!» Люк підскочив і побачив Ейвері Діксона. «Привіт! Як там батут?» «Добре. А потім набридло. Знаєш що? Мені зробили укол і я навіть не заплакав. Радий за тебе. Не хочеш подивитися зі мною телевізор до ланчу? У них тут є Ніколодеон, Айріс сказала. Губка Боб, Растірівец і Гучний Дім». «Не зараз», – відповів Люк. «Але ти йди, розважайся». Ейвері ще кілька секунд їх пороздивлявся, а тоді попрямував у кімнату відпочинку. Щойно малий пішов, Люк повернувся до Морін. «Ще не пізно. Ось що я хочу сказати. Але треба діяти швидко. Зустрінемось завтра тут. Я дам вам ім'я. Хорошого адвоката. З гарним послужним списком. Обіцяю». «Це...» «Синку, це так добре, що аж не віриться!» Люку сподобалося, що вона його назвала сином. На серці потеплішало, «Нерозумно, так? Та що поробиш?» «А ви повірте, то вам таку кривду намагаються заподіяти, що аж не віриться. Мені справді час іти, майже ланч. Я цього не забуду», – сказала Морін і стиснула Люкові руку. «Якщо зможеш...» У дальньому кінці коридору ляснули двері. Раптом Люк вирішив, що зараз побачать парочку санітарів, когось із поганців, наприклад, Тоні і Зіка, які прийшли по нього. Вони його кудись відведуть і почнуть випитувати, про що вони там з Морін говорили. І якщо він одразу не розповість, то вони застосують вдосконалені методи допиту і опиниться в кепському становищі. Але становище Морін, певно, буде ще гірше. «Не лякайся, Люку», – сказала вона. Це просто нові пожильці У дверях з'явилося троє працівників у рожевій уніформі Вони штовхали валку нож на колесах На перших двох спали дівчатка білявки На третіх лежала туша родоволосого хлопця Судячи з усього фаната WWF Коли ноші підкотились ближче, Люк сказав Господи, дівчата-близнята, ідентичні Ти правий, їх звати Герда і Грета А тепер ходи щось поїж, я поможу облаштувати новеньких